Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wa salam ala abil qasimil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabi shrahli sadri wa yasirli amri Wa ahlul uqratan min lisani yafqahu qawli Subhanaka laa ilma lana illa maa alamtana innaka anta al-alimul hakeem Wala hawla wala quwata illa billahi al-alim al Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabak Nasiril haq bilhaq walhaadi ila suratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqa qadrihi wa miqdarihil al alhamdulillah pada hari ini sama-sama -sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya dan kita semua untuk bertemu pada saat yang begitu berharga ini alhamdulillah saya bila mana Seduk dalam majlis yang macam ni pada hari ni saya teringat beginilah majlis saya di di kedah sana ramai Muslimat Muslimin macam tu lah macam tu lah biasalah tu alhamdulillah dan saya uh, sebelum cakap lebih lanjut memohon kemaafan, yang tak terhingga bukan salah saya sebenarnya lewat ni memang tak salah siapa-siapa, memang Tuhan yang itu memang kena lewat, turunkan ke pertobang tu memang cantik dah, kaya ikutnya tapi lori pit balik pula tengah highway, jadi itu yang jadi lewat tu tuan-tuan, jadi memang aturan Allah, kita kena lewat, kita terimalah saya pun terima, kita pun terima, Alhamdulillah Muslimah Muslimah yang mati Allah selian kita berada pada 10 yang terakhir daripada fasa pertama Ramadhan Dan esok insya Allah kita akan masuk pada fasa yang kedua Fasa yang disebut dengan fasa maghfirah Seperti Nabi sebut dalam hadisnya Ramadhan Awaluhu rahmah Wa awsatuhu maghfirah Wa akhiruhu atqul minal nar Ramadhan ini, Nabi Muhammad awalnya ialah rahmat, pertengahannya ialah keampunan Allah, dan akhirnya ialah pelepasan daripada api neraka. Muslimin dan Muslimat yang hormati Allah sekalian Fasa yang kedua ini adalah fasa yang sebegitu kita harapkan. Seperti mana kita mengharapkan hari itu, fasa yang pertama ialah rahmat. Maka fasa maghfirah ini lebih kita harapkan. Maka sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, ala sana Muhammad, "Man saa imanan wa atsaban wa firro lahuma taqadam <tuh> min zambihi." Nabi sebut sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan wa dan mengharapkan balasan pahala daripada Allah. Ghfir ma taqaddama min dhanbi akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Jadi muslimin muslimat umat Allah sekalian, sallallahu so alaihi wasallam Muhammad, kalau macam tu nabi kita nabi kita sebut, marilah kita bermuhasabah, sallallahu so alaihi wasallam Muhammad. Adakah Pasien puasa kita ini ialah jenis imanan wahtisabat. Berpuasa dengan penuh keimanan. Tuan-tuan, muslim-musliman, kita nak puasa jenis keimanan ini, sudah pasti kita kena ada ilmu. Seolah-olah, sebab ramai juga orang yang berpuasa tanpa ilmu. Benar apapun kalau kita buat jenis ibadah ni Kalau tanpa ilmu kita akan tersasar Berarti kita tidak ada pedoman Kita tidak ada panduan Jadi ilmu itulah saya buat yang merupakan panduan Bagaimana kita nak berpuasa seperti mana yang dikendaki oleh Allah Yang dikendaki oleh Rasulullah Dikendaki oleh Islam kita Sebab di sana Nabi sebutlah sebuah hadis yang lain Soal Al-Sinul Muhammad Kam min sa'imin Laisalahu min siyami Illal wal atas Betapa banyak orang yang berpuasa Soal Al-Sinul Muhammad Laisalahu min siyami Tetapi tidak mendapat apa-apa daripada puasanya Malainkan hanya lapar dan juga dahaga Itu sahaja Letihlah puasa sepanjang hari Tapi tak ada balasan Barangkali siapa agaknya yang mau Kalau dia bekerja Tak ada imbuhan Pergi kerja turun pejabat Lapan setengah balik lima setengah Apa pun tak boleh Siapa pun tak mau Jadi tuan-tuan Jadi bila mana kita berpuasa ni kita nak apa Kita nak pahala Tuan-tuan ustaz mustima amerta Allah sekalian wasallallahu alaihi Muhammad dalam sebuah hadis yang lain Nabi sebut Nabi meriwayatkan hadis ini daripada Allah Hadis yang Nabi riwayatkan daripada Allah namanya hadis kursi Kata Allah Subhanahu wa taala wasallallahu alaihi wa Al hasanatu bi asri amsalihah satu kebajikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali ganda. Al hasanatu bi asri amsalih. Satu kebajikan yang kita buat Tuhan balas 10. Sallallahu alaihi Tuhan tak pernah balas satu kebajikan dengan satu. Semua kebajikan yang kita buat Tuhan balas 10. Sallallahu alaihi Kalau kita menderma RM1, berarti kita dah menderma dah menderma 10 ringgit kalau kita menderma 10 ringgit, kita dah menderma 1 ringgit. Demikian kita derma 1 ringgit, kita dah menderma 1000. Orang yang derma 1000 ringgit, berarti dia telah menderma 10000 ringgit. Orang yang menderma 10000 ringgit, berarti menderma. Baba, 1000. Kalau 1000 dia derma, berarti dia telah menderma sejuta. Tuan, tuan begitu yang dikatakan rahmat Allah Masa'ala sinar Muhammad Pasal apa Tuhan buat gandaan? Pasal apa amal ibadat ni kalau kita buat Diganda Kalau kita baca Quran Alif, lam, mim Alif 10 Lam 10, mim 10 Maka, maka apa segala pun kalau Muslimat khatam Quran Al-Bulang Ramadan ni sekali Berarti kita dah khatam Quran Sepuluh kali Jadi Al-Masadah Sina Muhammad apa? Tuhan ganda kan Sebabnya Tuhan Nak bagi kita masuk syurga Al-Masadah Sina Muhammad Maka demikian Tentang yang dikatakan Kafarah penghapusan dosa. masya Muhammad. Tuhan buat. masya Muhammad. Ada jenis dosa terhapus mengikut harian. Ada hak jenis mingguan, ada hak jenis tahunan. Masya-Allah Muhammad. Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, as-salawatul khams kafaratul lima bainah. Sembahyang lima waktu itu ialah pengkifarat dosa yang berlaku di antara kedua, di antara dua sembahyang. Kita main sembahyang zuhur, salamahimahman. Sagi kita datang sembahyang asar, salamahimahman. Asa sembahyang asar itu menghapuskan dosa yang kita buat di antara zuhur dan asar. Main pula sembahyang maghrib. Maya Mari itu, ada si Muhammad menghapuskan dosa yang kita buat di antara Asar dan Maghrib. Maya Esha, Maya Esha itu menghapuskan dosa yang kita buat di antara Mari dan Esha. Maya pula Maya Subuh, Maya Subuh itu menghapuskan dosa yang kita buat di antara Esha dan Subuh. Maya pula Maya yang Zuhur, di antara Subuh dan Zuhur tu macam-macam dosa kita. Nabi Muhammad ada hak jenis tengok, ada hak jenis dengar, ada hak jenis bercakap. Maka semua itu terhapus dengan sembahyang lima waktu. Nabi Muhammad bayangkan orang yang mati tengah sembahyang. Sebab itu orang yang mati tengah sembahyang dikira mati syahid. Nabi Muhammad Allah Akbar A'la. orang kenalan kami. Dia mati tengah mayang asar. Nama Muhammad. Dia katakan isteri dia. Hari itu dia baju di rumah dengan rombongan dia. Dia katakan isteri dia. Nama Muhammad. Ni abang nak semayang nani. Lama sangat tunggu. Dia kata. Seagi, seagi, may terus masuk masuk. Isteri dia kata tak apa Dia pun semayang. Waktu isteri dia may itu, waktu tengah dia dok sujud. Nama Muhammad. Isteri baru keluar daripada beli ayam ambil wuduk. Waktu mai tengok nak ikut suami tu, betul apa yang suami tu sujud lama sangat. Rupa-rupanya mati dah dalam sujud. Tuan-tuan. Banyakkan orang mati tengah sembahyang macam tu. masya saya tahu. Bererti apa? Bererti dia mati, tidak ada dosa. Ada kenalan saya juga, Masya-Allah, dia mati selepas balik daripada masjid. Dalam perjalanan naik motor buruk dia tu. Dia pada masjid. Main sebegini kereta belah ada aksiden. Sama tuan-tuan. Dia mati. Tak ada dosa. Melainkan kalau kita mati. Masalah sinar Muhammad. Sebelum masuk waktu semayang. Kalau dan semayang. Sempat semayang. Merti terapus dosa kita. <tosan> Ini kita mati sebelum masuk waktu semayang. Maknanya kita Tuhan ambil kira dosa yang kita buat sebelum sembahyang. Assalamualaikum Muhammad. Kepada muslimat, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu golongan salafus soleh, golongan salafus soleh. Mereka tuan, tuan kalau melangkah ni melangkah ni melangkah kaki selangkah Allah sallallahu alaihi wasallam. Melangkah kaki selangkah Allah Melangkah selangkah lelaki Allah Pasal apa? Sebab nak mati akhirnya dengan nama Allah Betul tuan, tuan Oleh kerana kita tak lepas daripada dosa Dua dalam masjid Alhamdulillah Keluar selagi jumpa ah? Masalah saya nama Ahmad Sebab itu Bila berjumpa dosa ni Macam orang lelaki-lelaki tengok orang puan Masalah saya nama Ahmad bila tengok, tengok dos, tengok, tengok tu tak dosa lagi. Bila kita kali, kali kedua tengok, kali kedua tu baru dosa. Alhamdulillah saya nak muhammadi. Tapi kita boleh gugurkan dosa ketika tu juga. Tengok, tengok, comel. Nak balik kali kedua kata dosa, tak kalah. Tapi tak tahan kali juga tengok, bagu ke dosa? Dosanya nama Muhammad. Tapi waktu tu gugurkan dosa ketika tu juga. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Habis dosa. Turrahman Allah. Ada hajat jin dosa dibuat mingguan terhapus. Jumaat jumatu ilal jum'ati ah kafarah. Jum'at hingga Jumaat itu yang penghapus dosa. Sallallahu Muhammad. Maka ada hak Tuhan buat jenis tahunan Ramadhan Man soma ramadhana iman wa ihtisaman ghufir ma taqaddama min dzambi. Sallallahu alaihi wa Sesiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan. Bukan turut-turut orang. Bukan ikut-ikut orang. Puasa kalau jenis ikut orang. Bukan ada pahala. Kalau orang tanya. Puasa itu macam mana? Kita pun kata. Puasa ni tak makan. Tak minum. Dan tak buat benda batai puasa. Itulah puasa. Kalau macam tu sahaja kita puasa. Kita tak dapat apa-apa. Masa Allah Muhammad. Ya betul lah. Kalau tak makan, tak minum Tak buh benda dalam telinga Tak jolok kengkung Tak buh Benda dalam lubang hidung salah puasa Tapi Tuhan terima ke tak? Belum tentu Kalau tengok golongan salfus salih Masalah Sina Muhammad Dekat-dekat nak buka puasa Gementar jiwa mereka Agak-agak gementar tu pasal apa? Kita seronok nak buka, depa gementar juga Pasal apa? Pasal Sena Muhammad. Satu ya sebab. Gementar ni ialah kerana takut Tuhan tak terima puasa depa hari tu. Kita terfikir macam tu lah. Kita fikir kita kena makan ya. Tapi depa ni tentulah yang fikirnya apa? Eh, Tuhan nak terima dak lah puasa aku hari ni? Kalau Tuhan tak terima bererti apa? berarti Allahumma salla Muhammad kita lebih dekat dengan sisaan daripada balasan. itu bila kita semayang tak mana punlah masjid sunat kita mengungkapkan tu imam lepas daripada semayang dia kata wa taqabbalallahu minkum. Allahumma salla Muhammad. Mudah-mudahan Tuhan terima daripada kamu. Kita pun jawab balik minna wa minkum dari kami pun kami harap Tuhan terima. Daripada kamu penuhi itu imam, hak Tuhan terima. Lepas itu kita angkat sama-sama. Taqabbal ya Karim. Tolong terima wah Tuhan yang maha pemurah. Harap Tuhan terima. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan mati Allah sekalian. Masa ala Muhammad. Jadi, pasal apa Tuhan buat gandaan sampai terakhir itu? Gandaan ni sampai 10 dan delajak tadi sampai sabi ila 700 sampai 700 kali ganda tu dia você sampai tara tu macam mana boleh pi sampai tara tu hati kalau buat dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala boleh pi tara tu tapi kalau orang puasa kita puasa saudara saya nama Muhammad kita buat bukan dengan keringan. Kita, kita bukan kita buka bukan buat dengan penuh keimanan Kita buat tukur tukur orang dengan penuh iman. Ya Allah, nama Muhammad. Kita ikut Allah. Puasa ikut Allah. Nama Muhammad. Tuhan tak bagi tengok yang haram. Waktu puasa jaga mata jangan tengok yang haram. Waktu puasa. Tuhan dah. Letakkan gun lain Yang haram tak boleh dengar Tak boleh dengar haram dalam waktu puasa Tak dengar yang haram Mulut pun sama juga Tak cakap yang haram Dengar kawan duduk sembang Dicerita bab orang Kata orang kedah Ketak kaki Nak pergi duduk join sekali Sebab duduk cakap bab hal orang Syukur oh. Sebab nak tambah Memang Kata orang ni Ibarat macam Kita duduk atas Apa ni Bukit Kita Kalau basah kedat Pergi gone Orang panggil sini orang panggil apa Saya tak tahu Kita Naik kereta tu kan Yang naik tu oh, Bukit tu no. Kalau naik bukit masa ada Senang Muhammad Kalau kita naik Naik basikal kan eh, Boleh faham naik basikal turun kawan-kawan kata gerek turun gerek ni kayuh pula memang cukup sedap kata ke orang ni jadi bila mana kita puasa ni masalah Hasina Muhammad kali aku hati memang nak pergi join sekali dia kata ke orang eh tapi aku puasa hari ni takkan aku nak pergi kata ke orang juga masalah Hasina Muhammad maknanya dia puasa tu dengan penuh keimanan lepas tu Pasal apa yang tak pergi Buat benar yang Tuhan tak bagi buat tu Sebab nak pahala ha, Puasa macam tu barulah Nabi kata Masalah Sina Muhammad Akan diampunkan dosanya Yang dia buat sebelum itu Masalah Sina Muhammad Tuan-tuan Macam mana dia punya pahala ni Dia boleh tingkat kawan eh, Kita semua bukan sama buat ni Pegar contohnya Masalah Sina Muhammad Kita semaya. Sebelah kita tu orang alim sembahyang. Assalamualaikum Muhammad. Sama ada tak pahala? Tak sama. Segi bilangan rokaat ya, memang sama. 2 rakaat, sama-sama dua rokaat sama -sama Tapi pahala tak sama. Sebab apa? Sebab hati. Assalamualaikum Muhammad. Orang alim pasal apa? Tinggi pahala depa. Sebab di hati mereka ada satu perasaan yang tak ada pada orang yang orang selain depa. Apa dia? Perasaan takut kepada Allah senang Tuah sebut dalam Quran, "Innamayakhsallaha min ibadihi al-ulama." Hanyasanya yang takut kepada Allah itu hanyalah para alim ulama. Perasaan takut pada Allah. Jadi hatulah nilai tambah yang menyebabkan orang alim kalau dia sembahyang pahalanya jauh lebih daripada kita. Tuan-tuan Mulia jadi depa, ke tengok sebuah hadis yang lain. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, "Salasatun tudhi'u fil ardi li ahli as kama yudhi'u nujum li ahli ardi Tiga perkara sallallahu alaihi wasallam yang bersinar di bumi dilihat oleh penghuni langit. Tiga perkara sallallahu alaihi wasallam yang bersinar di bumi dilihat oleh penghuni langit. Yang pertama ialah al-masajid, rumah-rumah Allah, masjid-masjid. Sallallahu -masjid. Muhammad. Masjid yang kita duduk ni, masjid yang Tamanah, Tamanah aja masjid, semua dilihat oleh penghuni langit bercahaya. Seperti mana kita orang yang duduk dekat muka dunia melihat bintang bersinar kegelapan di langit. Yang pertama Masjid Yang kedua Masa'adah Sainal Muhammad Baitul Alim Rumah orang Alim Betulah siapa yang rumahnya Dihuni oleh orang Alim Betulah siapa yang suaminya Alim Betulah kalau siapa isteri Alim Betulah orang yang anak-anaknya Alim Cucunya Alim Dia tak dapat anak lah Masa'adah Sainal Muhammad yang ketiga, baytu hafizil Qur'an. Rumah orang yang menghafaz Al-Quran. Jadi rumah-rumah ini, -rumah Masa'ala Rasulullah Muhammad, dilihat oleh penghuni langit, seperti kita melihat bintang di langit. Tuan-tuan, Masa'ala Rasulullah Muhammad. Jadi, sebab yang punca, seseorang itu amalannya, diganda oleh Allah setinggi-tinggi sampai 700 kali ganda banyak kita sembahyang. Sallallahu senama si sahabat sebab hati. Senama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wassallallahu si Muhammad. Nabi kata Abu Bakar ni dia bukan lebih sebab semayangnya daripada kamu. Dia lebih daripada kamu bukan sebab puasanya, bukan sebab sedekahnya. Wassallallahu si amma tapi nabi kata, "Ma Apa yang duduk dalam hatinya tu menyebabkan amalannya lebih baik daripada orang lain. Sebab itu masa Muhammad Nabi kata, "Innallaha alla yazuru ila suwarikum amalikum walakin yazuru ila qulubikum." Tuhan tak tengok pada rupa parah kamu, Muhammad. Tuhan tak tengok pada amalan kamu, Tuhan tengok pada hati kamu, macam mana kamu rasa dengan Allah. Tuan-tuan, ni hak siang, hak malam macam hak malam. Malam apa dia? Tarawih kalau orang tu puasa dia kena nak bagi sempurna puasa Ramadan ni dia kena ambil package yang lengkap. Saudara Zainal Muhammad. Pakeh yang lengkap ni siangnya berpuasa malamnya tarawih. Saudara Zainal Nabi kata man sama Ramadan iman wa ihtisaban ghafir lahu mataqana min dhanbi. Siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan harapkan pahala pada Allah akan diampunkan dosanya yang terdahulu itu untuk siang untuk malam nabi kata sama juga man qama kalau siang man soma Kalau malam man qama iman wahtisaban ghufiralahu ma taqadama min dhanbi masyaallah sinah mahmud sesiapa yang qama kata ulama qama tu maknanya bangun yang tarawih masyaallah sinah mahmud dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahla daripada Allah akan diampunkan dosanya yang terdahulu Allah Masa'adah Sina Muhammad tuan, -tuan tengok tengok dia ni Masa'adah Sina Muhammad tuan-tuan nak buat 8 pun tak apa nak buat 20 pun tak apa tapi kalau buat 8 8 yang sangat kualiti Masa'adah Sina Muhammad bukan macam setengah-setengah masjid Nabi Muhammad, kalas semayang molas semaiyang, Nabi Muhammad. Teraweh bukit sembilan sepuluh, minas setengah habislah sebab 8 Kalau buat 20 habis 10.30 setengah, Muhammad. Buat 8 pun habis 10.30 tu mahal Penghayatan pada Quran, dengar orang baca Quran, lapan pun tak boleh. Nabi kita Nabi Muhammad buat kita buat lapan pun Dekat-dekat subuh baru habis. Sampai para sahabat ni merasa macam tak sempat nak makan sahur. Awak yang tak sampai, awak sampai merasa tak sempat nak makan sahur. Sebabnya Nabi Rokak pertama, ni baca surah Baqarah. Habis Baqarah sambung Ali Amran. Lepas tu sambung suratul Nisa. Turkaan pertama, bayanglah. Punya lama berdiri. Nabi rokok, sama macam diri juga. Nabi sujud, sama macam diri juga. Bayangkanlah barakaan, awak yang sampai. Para sahabat tak berasa macam, tak sempat masukkan sahur. tu kualiti dia panggil. Allahu Akbar, salallahu alaihi wa sallam. Dia semayang, terawih ni, tuan-tuan. Jangan kita nak kejar, nak kejar rakaat kalau nak kejar rakaat tu kita masa lama dengar tu bilai kata as-salatu sunatut tarawih 20 rakaatan jamiatan rahimakumullah habrasa tak mau dengar tu hak mana masa berat tu hak mana tak 20 rakaat tu 20 rakaat ku oh, 20 dia tak ada, dia tak mau ambil hak belakang Rahimakumullah Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Dia ambil hak 20 ya Bila imam akad tak kebir Allahu Akbar Dia pun sambung Allahu Akbar Tengah sembahyang dua raka'an tu Dia berasa 20 tu Macam sayu. Pukul berapa nak habis duk bilang pula dua lepas habis dua dua dah lepas tu dua masuk dua belas dua belas dah lagi lapan ni kalau macam ni punya semaya, tak ada kesedapan tak ada kelasatan tuan-tuan tu saya hak duk mengaji kat saya lah kata anak murid lah belakang walaupun tua pun sebab duk mengaji saya buat satu kasihilah dalam Ramadhan ni. Saya kata Ramadhan ni saya kata Ramadan ni kalau ibaratnya dia satu highway. Highway besar. Kalau dia highway kita naik motor A5. Motor A5 tu kan. Assalamualaikum Muhammad, deras ter mana pun 10. sekitar 100 km sejam. Sedap ke agak-agak nak merentas highway naik motor ASP Muslimat mungkin tak pernah try Saya pernah naik Memang tak sedap sebab rasa pelan Sebab highway tu besar Kita sisi motor tu kecil Masalah, senang. Tapi kalau motor ASP tu Naik jalan kampung cukup derah tu Pasti kecil jalan tu Masa derah tak naik ada-ada Naik-naik highway pelan ya Ramadhan ni kalau nak naik dia kena pakai kuasa tinggi. Kalau highway besar dua lorong tu saja. Saya nama Muhammad. Dah rasa pelan kalau naik motor 100 cc. Tentuat. Kalau ibaratnya nak naik motor apa kakak? Saya kata wirago. Hak tangan terangkat kaki terangkat tu. 550 km sejam. Bau sedap mentah heavy. Ramadhan ni kalau baik kecil kecil sikit sikit tak berasa ramadan. Tu saya buat arahan lah, tak lepoh. Siapa boleh buat buat, siapa tak boleh buat, tanya yang boleh buat lah. Saya mewajibkan lepoh masalah untuk sembahyang 5 waktu Sehari semalam berjamaah dalam ramadan. Yang suruh ni bukan lepoh, sebab orang cakap nak buat. Kalau saya tak suruh orang buat saya tak buat barang kali. Saya pun kuat dengan depa juga. Sepandai Nabi kata al mumin qawiyun bi akhih. Seseorang tu dia kuat dengan kawan-kawannya. Bila orang buat dia pun semangat nak buat. Tapi kalau orang tak buat kita berasa tak ada orang yang nak mau buat. Lepas tu saya suruh pula sembahyang qoblah ba'diyah. Masya-Allah sinah Muhammad. Dulu kemudian. Jangan tinggal sepanjang Ramadan ini. Dulu kemudian qoblah dan ma'diyah se tambah pula sebelum zuhur semayang sunat zuhur empat rakaat sebelum asar semayang sunat asar empat rakaat kelebihan dia besar sallallahu so, alaihi wasallam siapa-siapa yang membiasakan dirinya sallallahu so, alaihi wasallam mahammad sembahyang sunat zuhur empat rakaat sebelum semayang sunat asar empat rakaat sebelum tuhan haramkan jasadnya dari dibakar oleh api neraka saya tambah pula Saya kata Mayang muha Kalau bulan lain Masa nama Muhammad 2 raka'an Ramadhan Tambah dua, empat raka'an Masa nama Muhammad Quran Saya suruh Lepas khatam Quran Sebulan Dalam sebulan ni Dua kali Maka Lepas kena khatam Quran 15 hari Sekali Dua kali Masa nama Muhammad Tambah lagi Atau berat sikit Semayang Tasbih Hari-hari Allahu Akbar Tasbih ni kalau kita cekap 15 minit ya Kalau kita tak cekap Subhanallah walhamdulillah Walailaha illallahu akbar Tengah jam Bayanglah hari-hari kena buat Tapi lepas sambut Alhamdulillah tu kata buat ramai-ramai ni semangat Assalamualaikum warahmat Jadi kalau macam tu Kita puasa macam ni Berarti kita berpuasa dengan penuh keimanan Wahdi sahabat Assalamualaikum warahmat Saya suruh lagi Terawih 20 rekaan Terawih 20 rekaan Kalau orang buat 8 di Masjid Surau, Baik tambah 20 rekaan Saya kata kalau tak larat mayang diri mayang duduk Masalah saya nama kan? Kalau mayang duduk pun tak larat saya kata mayang tidur Mayang tidur pun tak mau buat teruk Tapi nak haba katakan Musliman? Kalau nak sepanjang cara tiduri Kepala kena belah sana Ini kalau orang Muslimat dalam ni Muslimi Aku nak buat bayang tidur Kepala belah sana Kaki Arah kiblat. Tapi kepala tu Kena tinggi sikit Berarti apa Kena buat bantai Tapi buat bantai Jelas Tinggut jangan bawa pulak Buat bantai tu Tapi tak tengok lagi Saya belum Tengok lagi lah Orang oh, main-main try Bawa bantai Tapi kalau Nak buat duduk Memang boleh Allah Buat kebar pasal apa sebab kita nak pahlo, Nabi Muhammad. Tuhan gandakan pahala sebab Tuhan nak bagi kita masuk syurga, Nabi Muhammad. Tuhan hapuskan dosa sama juga Tuhan nak bagi masuk syurga, Nabi Muhammad. Sebab syurga ni depresi ni ya. Kalau amalan tak banyak, dosa kita masih ada tak lima tu syurga. Maknanya syurga ni amalan kena banyak, Nabi Muhammad. Dosa kena tak ada. Barulah layak masuk syurga Kalau ada sikit je dosa Kita kena bakar dulu dalam makkah Lepas dibakar Barulah boleh masuk syurga Itu passion syurga Oleh kerana begitu syurga Maka Tuhan gandakan amalan kita buat Masa'ad-Sinna Muhammad Dan Tuhan hapus dosa kita Macam-macam cara Tuhan Hapus dosa ini Masa'ad-Sinna Muhammad Di antaranya apa? Kita main masjid bila masuk masjid, masa Muhammad. Malaikat tak bagi masuk seseorang itu ke dalam masjid dengan dosanya, Tuhan. Malaikat tak bagi. Bila seorang tu masuk masjid, masa Muhammad, dosanya malaikat tak diluar. Bila orang tu keluar daripada masjid, masa Muhammad kata malaikat tak, aku, tak akan aku nak abuh balik dosa di atas dia. Orang tu keluar daripada masjid. Balik rumah tu. Bukan ada sebarang dosa lah. Tu yang kita berasal lain balik pada masjid. Lepas subuh kita balik. pada masjid. Kita balik di rumah. Terasa bahagia sangat. Masuklah rumah tu seronok sangat. Masa apa? Tuhan dah ampun dosa kita. Tuan. Asyid Nama Ahmad. Tu tak kira lagi kita sujud. Sujud luruh lagi dosa. Tu tak kira kita ambil sembahyang lagi. Amin semayang ni, luruh dosa muka kita. Hak, man, hak dosa mata, hak dosa telinga, hak dosa hidung, hak dosa mulut, dosa tangan. Semua luruh. tu tak kira lagi kita bersalaman antara kita. Ada Setengah-setengah orang kan. Bila lepas, lepas bagi salam kira nak keluar balik. ah, Dia tak faham bagaimana kelebihan bersalaman. Bila kita salam, kita tarik tangan tu, luruhlah dosa daripada celah-celah jari kita. Usahakanlah kita menyalami seramai mungkin orang yang boleh kita salam. Pasal apa? Kita nak keampuran dosa. Masa Allah Muhammad. Begitu. Tu tak kira lagi bagi mengaji, tengok muka orang alim. Allah berakbar. Tonton. Sebab itu, Masa Allah Sina Muhammad. Tuhan buat macam-macam. Sebab Tuhan nak bagi kita masuk syurga. Allahuakbar. Itu kata katakan rahmat Allah. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis Allah Subhanahuwataala Salla Allahu Alaihi Wasallam Muhammad, la yadkhulu ahadun aljannata bi amali. Seorang tu tidak boleh masuk syurga dengan amalannya. Para sahabat kata, "Ya Rasulullah, wala entah ya Rasulullah, kamu pun sama juga ke kan Rasulullah?" Nabi kata, "Wala ana, aku pun sama juga. Aku pun tak boleh masuk syurga dengan amalku." il annitaghammada billahi bi rahmati malakan aku ialah Allah telah liputkan aku dengan rahmat Jadi semua ni rahmat Allah, kasih Allah. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Tuhan upgrade pahala kita, Tuhan hapus dosa kita dengan berbagai-bagai cara. Tu rahmat Allah sebab Tuhan nak bagi kita masuk syurga. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Jadi maknanya semua amalan ini semua boleh kira. Malam jemaah bulan lain 27. Muhammad bulan Ramadan 70 sampai 700 kali ganda boleh kira juga. Baca Quran boleh kira juga pahala. Assalamualaikum Muhammad bersedekah boleh juga kira pahala. Apa amalan pun semua boleh kira pahala. Hatta kalau kita kata subhanallah walhamdulillah Muhammad Nabi sebut Tamla'u. au yamla ma bainas sama'i wal ar. Hanya mengucapkan subhanallah Walhamdulillah Masa'adha Rasulullah Muhammad Pahalanya telah Penuh di antara Langit dan bumi Hanya kata subhanallah walhamdulillah Saja pahalanya dah penuh Langit dan bumi Bayangkan orang yang mengatakan subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali Bayangkan Kalau kita faham macam tu Waktu tu imam tu kata subhanallah subhanallah subhanallah kita tak gamak untuk bangkit balik pasal apa? Sayangnya pahala Dia ni kalau orang tak reti nilai pahala Sana saya Muhammad reti apa? Orang tutup tutup mata hati. Kata Ibnu Abilbar Bar, "Laisatil musibatu man al habiba, walakin al musibatu man faqada thawaba." Muhammad kata dia Bukanlah musibah Siapa yang kehilangan kekasih sini, Muhammad. Tetapi Musibah ialah siapa yang kehilangan Pahala Saya nak cerita sikit Cerita orang hilang kekasih Di kampung kami tu Ada satu orang, kepala masam Kepala masam ni Kira orang tua lama Orang tua lama yang tak makan saman Tuan-tuan Nak ceritanya Masalah sana, Muhammad pada hari kematian isteri dia. Assalamualaikum Muhammad. Dia ni kalau bersembang suara subhanallah. Suara ni deras tak tahu Tuhan cipta kat dia. Gelak sembang gelak. Waktu muda sampai. Assalamualaikum Muhammad. Tuan-tuan. Pada hari isteri dia meninggal, eh? orang yang melazarah nak hulur tangan, nak kata sabar, nak keucap takziah, tak terkeluar. Lepas apa? Tengok wajah dia, muka dia macam, dia tak sedih. Macam tak sedih langsung. Dia berkata, eh, puas ya ke Tok Mat. Dia tak rasa apa ke isteri dia tak ada ni. Pukul 11, dia kata kat saya, Han jadi imam lagi. mana nak Han mati. Manak Han jadi imam. Saya kata, insyaAllah. Tak apalah, pergi sebelah, mayan-mayan. Saya nak Muhammad, selesai. Petang saya pi rumah dia. Di petang so Muhammad. Waktu lepas asar tu Anak-anak dah mula Minta nak balik Ni anak-anak khidamani Anak yang duduk di Kuala Lumpur nak balik Anak yang duduk di Melaka Nak balik, anak yang duduk di Johor Nak balik, anak duduk di Kelantan nak balik Ayah kami nak balik dah ayah Esok kami kerja Ni anak khidamani Esok kami kerja Ayah pun tak kata apa Sampai lalas sekali Anak perempuannya Yang duduk di belakang Suami isteri Ayah Nak balik dah hang nak balik juga Nak balik dah Esok kerja Dengar-dengar kata anak nak balik tu Dia bangkit tuan-tuan Mesti Muslim, ada Muslim, Muhammad Dia tak lengan dia ni Di dinding Di tiang rumah Dia tak-tak tu dia teriak Dia teriak menangis Allah orang tuan tua menangis tuan-tuan. Huduh. Oi, wow, teriak. Allah. Tengah-tengah teriak tu dia kata apa? Nak cari macam mak hampa tak ada dah. Tu tuan-tuan. Nak cerita orang yang hilang kekasih. Nak cari macam mak hampa tak ada dah kata dia. Nak cari mana macam mak hampa kata dia. Ha. Boleh faham, boleh paham. Saya duk bayang macam mana dia nak tidur malam tu. 50 tahun duk sekali. Suami isteri waktu tidur malam kali mesti ada bini sebelah. Allahu akbar. Kalau bini dia orang tak mahu, orang tak mau simpan pun dia pun tak mahu kan. Nak tak mayat tu atas katil malam tu dia pun tak mau takut. Pasal ada Sayyid Ahmad. Dia bini tak ada. Agak-agak macam mana nak tidur malam tu? Ha tu cerita orang hilang kekasih. Pasal ada Sayyid Ahmad. Tapi kata Ibnu Abil Bar. Laisatil musibatu man faqadal habiba walakinnal musibata man faqadal thawaba. Pasal ada Ahmad. Bukan musibah siapa yang kehilangan kekasih. Musibah siapa yang kehilangan pahala Ibayanglah Allahumma sholala sinamahmud. Orang duduk buat 20 di masjid, dia sakat 8 lapan dikeluarkan, dia keluar pulak bukan dia baca Quran, dia balik rumah dia sembang, dia bersembang, dia tengok TV ya Allah, tuan-tuan, bayanglah duduk di masjid, kalau dia pernah terawih lapar, kan? dia tak balik, dia tidur yang etika dapat paloh. Ini balik rumah sembang, tu tak kira lagi, balik rumah duduk kedai kopi sembang dia tak reti ni bulan Ramadhan. Tuan-tuan, masya-Allah, saya nama lah, Muhammad. Umur ni berjenjak seminit berharga. Umur ni berharga. Kata Imam Ghazali, umruka ra'su malika. Umurmu ialah modalmu. Dia kita tuan-tuan, masya-Allah, lah, kalau kita umur 40, umur 40 tahun kita tak berubah lagi, Tuhan tak excuse lah. Lamanya dia lain Nabi sebut sallallahu alaihi kalau umur 60 tahun tak berubah lagi tu hantar maahlah. Saya cerita, duduk balik kuliah malam-malam, pukul 11, pukul 12 tu satu kali tu sallallahu Muhammad Ada kawan yang tolong bawa kereta saya tu. Dia menantu, dia kata ustaz kata berhenti minum ustaz, insyaallah berhenti minum, dia nak kena redik Nak bagi cilek mata, bawa kereta masuklah saya tu satu kedai. Masya-Allah Sina Muhammad. Kedai makan. Yang saya terkejutnya di kedai makan pukul 11 malam itu veteran semua. Rambut dia putih putih-putihlah tu. Berubatlah. Veteran semua. Duduk apa? Duduk main karam. La ilaha illallah. Pasal apa? Dia boleh bertahan sampai umur 40, 60 tu baje tu sebab dia muda macam tu. Kalau umat 40 tak ubah lagi. Ghalibnya tak ubah Alhamdulillah. Tuhan tak buat kita macam mereka. Tuhan buka hati kita. Maknanya apa? Kalau Tuhan nak bagi kita masuk syurga. InsyaAllah. Katalah amin. Tak masuk ke? Syurga ni. Syurga ni mahal. Masalah Sina Muhammad. Mahal syurga ni. Nabi kata. Alainna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah bahawasanya Barang dagangan Allah itu mahal Alainna sil'atallahi Hiyaljannah Ingatlah bahawasanya Barang jualan Allah itu ialah syurga Syurga mahal Kalau tak Kalau Tuhan upgrade pahala kita Sampai tujuh ratus kali ganda Tuhan hapus dosa kita Satu orang pun Tak layak masuk syurga Tuhan lagi masuk juga Itu Tuhan angkat Pahala setinggi-tingginya Masa Allah, saya nak cerita Semua hak kita buat Semua Tuhan kira Masa Allah, saya nak Muhammad. Semua ada pahala Dan semua pahala tu boleh kira Ila sawm malingkan puasa Masa Allah, saya nak Muhammad. Kata Allah ha, Puasa tak boleh kira Pahala puasa tak boleh kira Tak ada hingga Tak ada hak, tak ada sempadan pasya fa innahu kerana puasa itu dibuat kerana aku wa ana akulah yang akan balas puasa Muhammad. maksudnya puasa ni bila kata fa puasa itu kerana aku maknanya tuhan abang kata maksudnya puasa ni puasa ni besar dan puasa ni memang orang buat ikhlas kalau kata puasa memang ikhlas. Kalau saya nama amat. Kalau buat hal lain, dia ada celah juga hak tak ikhlas. Contohnya orang lelaki muslim nak main masjid. Setiap waktu main masjid. Orang ni bila boleh main masjid bererti apa? Orang tu dosa tak ada. Yang berat nak main masjid, yang berat nak mati nak bangkit qiamul satu je puncanya dosa banyak. Waktu dosa tak ada ringan mai ya rumah Allah. Tapi bila dosa kita banyak, kita tak bertaubat, dia rasa berat. Ihmalah Nabi. Sebab Nabi kata, "Idza ra'aitar rajula ya'tadul masajid fashhadu bil iman." Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tengok <-tuh> satu orang yang duk berulang alik rumah dia, masjid, rumah dia, masjid, rumah dia, masjid, Nabi kata, "Fashhadu lahu bil iman." Persaksikan keimanannya. Akbar Ni cakap tengok masjid. Siste waktu main masjid. Ha, saya nama Ahmad. Hari itu balik sambil-sambil naik motor lintas depan rumah kawan. Kawan kata, "Balik masjid lah baru balik." Lah hati kata apa? Dia kata kau baik ba. Ha, ada mai juga tu. Oh. Hak kena orang. Hari Jumaat orang lelaki-lelaki, masya-Allah saya nama. Orang ada tabung. Tabung masjid depan kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu ambil duit nak boh tu, tengok-tengok 10 ringgit. Lipat lipat lipat nak boh dalam tabung. Mata ni tu tengok, dia tengok ke aku boh ni. Maknanya ada ruang juga nak buat kerana orang. Tapi puasa dah. Puasa ni memang orang buat kerana Allah. Masya-Allah, Sayyid Ahmad, bagi contohnya. Kita kata macam ni, sallallahu alaihi wasallam. Hari itu, suami tak ada. Keluar. Anak-anak pun tak ada. Siapa pun tak ada. Tinggal kita, Ayah. Tinggal kita dengan gelas ayam, Ayah. Dalam rumah itu kita dengan gelas ayam, Ayah. Saya nak tanya, minum tak? Minum tak? Tak minum. Pasal apa? Ikhlas. Sedangkan nak minum boleh. Bukan siapa ada pun. Itu puasa. Ikhlas kalau buka puasa 7.30. Masya-Allah, saya nak tanya lah. Berani bukalah. 7.39. 7.29. Tak berani um. Oh. 7 tepat 30 baru buka. Bererti apa? Ikhlas. Tak tipu Tuhan. Depan orang pun kita tak makan, belakang orang pun kita tak makan. Tu puasa. Puasa ni dia panggil ibadah sirriah. Ibadah jadi rahsia sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita tak bagi tahu orang dekat aku puasa, orang tak tahu pun kita puasa. Jadi oleh kerana puasa tu macam tu, maka kata Allah, wa ana akulah yang akan balas puasa. Sebab orang tu memang ikhlas. Dia puasa kerana aku. Di muslimat, mati Allah sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, ni nak masuk ni. Fasa yang kedua. Fasa yang kedua ini ialah maghfirah. Keampunan Tuhan. Baru ni akan tanya saya. Ada senamahat. Ada ada Ustaz kelebihan mengenai Islam yang teraweh. Ada senamahat. Saya kata teraweh ni, masalah senamahat. Siapa yang buat dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Dia kata ada lagi ada Gida, Ustaz. Saya kata hati tu tak bersangka. Ada lagi tak ustaz? Dia berasa dia ampun dosa tu tak besar. Dia nak dah hal lain lagi. Kalau tuan-tuan tengok dalam setengah apa ni satu kad besar ke ditulis nama Ahmad, kalau malam tarawih pada malam pertama sekian pahalanya, malam tarawih malam kedua sekian pahalanya, malam ketiga sekian pahalanya sampai 30 Ramadan. Tuan-tuan, hak bukan hadis, jaga-jaga. Hak itu dia panggil hadis maudak Nabi tak pernah kata Kalau tuan-tuan jumpa buat turun wak Do'eh pun tidak Maudak memang rekaan untuk Nabi Tak betul Tapi yang sahihnya hak tadi Sapa yang terawak Dengan penuh keimanan terampun Dosanya yang terdahulu Hak itu yang paling besar sekali Kalau Tuhan tak ampun dosa Tak boleh masuk syurga cuma dengar kadang-kadang tok bila dok baca doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu fa anna beza dak maaf dan juga ampun beza kalau kata afun, engkau Maha pemaaf maaf ni maknanya al mahwu padam kita buat dosa hari ni insya-Allah kita kata, -kata astaghfirullahal azim Tuhanku ampunlah dosaku kalau kita dimaafkan di Berarti dosa kita Tuhan dilik Pada akhirnya esok Waktu buka buku amal soleh Amal kebajikan, amal kejahatan ni Kita buka tengok Kita nak tengok dosa kita buat pada hari Sekian-sekian Tarikhnya Masanya, harinya Sekian-sekian, kita buka tengok Buka-buka tengok, kita cari mana dosa tu tak ada Kalau tak ada tu mana dilik Al-afu namak. Tapi ada dosa yang Tuhan jeniih dalam kategori magfirah. Diampunkan. Ampun ni maknanya tutup. Dosa kita tu ada. Saya Muhammad. Bila tengok di akhirat oh ada hari ni kita ingat tarikhnya apa semua tu. Wow. Dicatat. Tapi Tuhan tutup. Tuhan tak kira. Bagi contoh satu orang bila sampai di akhir esok Rasulullah seneng Muhammad dia ni terima buku amal dia ketika tu, Tuhan baca satu persatu dosa dia Rasulullah seneng Muhammad dosa tu banyak Tuhan baca ikut tertib hari ini masanya dosanya hak ni hak ni hak ni hak ni dosa tu Tuhan baca satu persatu daripada umat daripada Nabi Nabi Allah Adam sampai umat yang paling akhir semua dengar pembacaan dosa kita. Allah malulah ketika itu walaupun Rasulina Muhammad malu di akhirat sini so meluruhkan daging-daging dekat daging di muka ni pasal malu. Semua dengar kalau kita suami kadang-kadang kita buat dosa tu isteri tak tahu pun. Oh, baca isteri ku dengar, anak ku dengar, cucu ku dengar, kawan-kawan ku dengar. Oh, dosa itu. Aku tak mau dosa itu dibaca. Tapi dibaca. Malu meluruhkan isi-isi di muka kita. Dunia ni malu juga. Tapi bila tutup, boleh angkat dagang macam tu Boleh. Boleh tutup juga. Akhirat tak kira tak? ada sinar, mahamad. Biar Tuhan baca satu, satu, satu, satu. Masa ada sinar, Ikut tertib Sampai pada satu dosa, ada Tuhan akan baca. Tapi hak tu dosa besar. Hak kecil tak apa lagi. Dia kata sampai dosa besar untuk habislah, malu kata dia. Tengok, tengok bila nak baca dosa besar tu, Tuhan tak baca. Tuhan langkau. Dia kata lah Tuhan langkau, Tuhan tak baca. Habis pembacaan kecil-kecil-kecil sampai hak besar pula Dia kata hak tu lagi satu. Kalau Tuhan baca habis dah aku. Malu Tengok, tengok bila nak baca dosa besar tu, Tuhan langkau lagi. Habis bacaan tu, Tuhan kata. Semua dosa kecil tu yang dibacakan tadi, Masya-Allah, kata Allah ditukar menjadi satu hasanah. Ditukar jadi satu kebajikan. Allah, Tuhan boleh buat. Hak dosa, dosa tu, Tuhan tukar jadi satu kebajikan. Dia kata, Ya Allah Tuhanku, maha pemurahnya Engkau Ya Allah. Lepas tu, dia main terfikir. Kalau hak kecil tukar tarah tu, jadi kebajikan. Hak dosa besar tu, kalau nak tukar di kebajikan, besar mana engkau? Dia main tomak. Tuhanku, hak besar tu Tuhan. Tak padan tadi nak nak sorok, tengok-tengok dia buka pula dalam hadis tersebut, menyebut Tuhan kita ketawa kat dia kita kat dia, tadi nak tutup tengok-tengok dia buka pula tuan-tuan, jadi tutup tu apa? ampun dipanggil tutup tu mana ampun Masalah, senang, tulisan tu ada mana kat tulis tu ada tapi Tuhan tutup, Tuhan tak buka orang tak tahu tu dia panggil diampunkan nama ya tuan-tuan. Bila kita masuk yang kedua ni kita nak apa? Diampunkan Allah. Kali kita ibaratnya solat senama Muhammad. Ramadan ni Sepuluh yang pertama ni dia macam tanah landai. Tanah rata. Bila yang kedua ni dia menaik. Dia pendakian. Teruk lagi ni. Solat senama. Bila sepuluh yang terakhir dia macam apa? Dia macam ke agak-agak nak lepas dah kita sampai naik ke atas. Kebanyakan orang tak mau pilih. Subhanallah, senang mamak. Sakat 10 yang pertama ni dia boleh memang masjid. Bila masuk 10 yang kedua, dia kata is cukuplah kut. Tu yang jadi masjid kurang. Pasal apa? Hak Fasaul kedua ni dia ada orang dia pula. Subhanallah, senang mamak. Sampai yang ketiga tu, Hak tu memang hebat sungguh. Apa dia? Orang yang Tuhan akan lepaskan daripada neraka sapa agak-agak. Pasal Mana nya? Kalau Tuhan dia ya. Kalau Tuhan nak bagi sesuatu pada kita, Tuhan bagi mula sabah kita boleh bab benar. tu. Kalau Tuhan nak lepas daripada neraka, berarti Tuhan akan kuatkan kita sampai boleh mendaki 10 yang terakhir. Kalau Tuhan tak mau bagi lepas, tak mailah. Dia macam kita kata orang yang baca surah baca surah Tabarakallazi tabarakallazi pang surah al-mujiyah siapa-siapa yang sebelum tidur malam masa ada senna Muhammad baca surah tabarakallazi dia akan terselamat daripada azab kubur tak kena azab kubur bahkan dalam kitab sebut soalan malaikat munkar dan nakir pun tak kena kalau tidur malam baca surah tabarakallazi sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam zaman terutama di Mekah cerita Imam Sayuti waktu orang tengah dugat kubur di Mekah sebab nak simpan mayat baru tiba-tiba masa sallallahu alaihi Muhammad kubur sebelah itu runtuh bila runtuh kubur sebelah tu kawan yang yang buat kubur ni dia tengok masa sallallahu alaihi Muhammad satu orang dalam duduk dalam kubur duduk tahir awal sedang baca surah tabarakallazi Quran yang dilihat tu sallallahu alaihi wasallam bertulisan emas dalam kita ibn sauti menceritakan osenah apa sebab hidupnya selalu nak tidur baca surah tabarakallah. Maknanya kalau Tuhan nak bagi kita masallah senah Muhammad terlepas pada azab kubur setiap malam kita baca surah tabarakallah. Tapi kalau tahu tak baca, makna apa? Ha, nak kenal, tau. Nak, nak kenal, nak kenal lah tu. Nak kena ha, nak kenalah tu. Faham macam tu sudah. Ha? kalau Tuhan bagi boleh mai 10 hari terakhir maknanya apa? InsyaAllah, kita bakal selamat daripada azab kubur InsyaAllah. kita bakal selamat daripada api neraka Allahuaba tapi hati kecil saya ni berasa sangat tak puas hati bila mai 15 Ramadan lagu raya bunyilah saya sangat tak puas hati raya raya ni parah gamak -kan tak raya layak kah raya Sebelum kita mendapat jaminan terlepah daripada Muhammad. Bila habis-habis Ramadhan 30 hari 30 malam. Boleh kita buat siang yang berpuasa malamnya terawih Qiyamul Lail. Barulah boleh seronok sebab kita dah lepah daripada neraka. Tapi 15 tu tak tentu lagi. Separuh perjalanan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok. Tuhan redha kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari semua kita kenai. Orang oh, himpun hadis Nabi SAW. Tidak ada kitab yang lebih asas lepas Al-Quran menainkan hadis Bukhari. Imam Bukhari ni Tuhan iktirah dia. Tuhan muliakan. Tuhan, Tuhan peraku dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mati pada malam raya. Pada malam raya. Tengah semayang Aisyah. Tengah semayang tu jatuh mati santa mata. Pasal apa? Tuhan aktiraf. Jadi kita ni kalau kita buat, kita mati macam mana? Itulah tandanya kita mendapatkan periktirafan Allah. Sayyidina Aisyah radiallahu ta'ala anha mati tengah berpuasa. Salah senarum Muhammad. Dia duduk dengan Nabi umurnya. Dia mula kahwin dengan Nabi umur tujuh tahun. Duduk dengan Nabi umur sembilan tahun. Nabi ketawa wafat umurnya 18 tahun 10 tahun yang hidup dengan Rasulullah Sena Aisyah Lepas Nabi ketawa wafat Masa'adah Sinan Muhammad Dia hidup pula 40 tahun bererti dia mati umur 58 Masa'adah Sinan Muhammad Selepas Nabi ketawa wafat Doanya satunya satu ya doa dia Ya Allah Tuhan aku bagilah aku mati Aku sedang berpuasa Sena Aisyah Dia nak mati tengah puasa bila menjelang saat dia akan mati masyaallah seneng Muhammad sedang berpuasa tengah-tengah puasa tu melorat menazam masyaallah Muhammad ketika itulah bila teruk orang nak habis umur ni nak habis ni masyaallah seneng Muhammad orang omay bawa ayah orang kata wahai oh, aisyah ummul mukminin bukalah dia kata apa kamu nak suruh aku buka puasa Aku tunggu saat macam ni Selama ni aku tunggu saat macam ni Aku nak mati tengah berpuasa Kata Sana Aisyah Tuhan kabul Dia mati tengah berpuasa Berarti apa? Dia buka puasa di hadapan Allah Sana Aisyah Maknanya kalau Tuhan bagi mati buat tengok Mati tengah puasa. Ini kan juga Sena Osman. Sena Osman. Nabi sepas mayak, Nabi akan beralih pada anak jemaah dah macam ni. Bagi saya beralih pada tuan-tuan musliman ni. Waktu Nabi kita baca doa, angkat tangan macam tu. Sena Osman. Sena Osman duduk depan Nabi. Duk tengah ada doa. Nabi tunjuk pada Sena Osman. Nabi doakan kepada Senang Osman. Senang Osman itu heran. Tengok-tengok Nabi tunjuk isyarat dia. Sapu muka itu, Rasulullah. Nabi doa apa? Aku doa kepada kamu, Osman. Kamu akan dibunuh oleh golongan munafiqin. Nabi kata, Rasulullah SAW. Nabi kata, Wahai Osman. Pada hari kamu akan dibunuh oleh munafikin. aku pesan pada kamu dua perkara. Yang pertama, kamu jangan melawan, Osman. Jangan lawan. Yang kedua hari itu kami hari itu kamu berpuasa lebih kata hari itu puasa lepas zaman Rasulullah me zaman Syaikh Abu Bakar Sainal -Sainal. lepas Abu Bakar me zaman Syaikh Omar lepas itu barulah giliran dan pemerintah Syaikh Osman awal pemerintahan okay tidak masalah akhir pemerintahan timbul fitnah maka dikepung di rumah Syaikh Osman ada Syaikh Omar makanan tak boleh masuk Ayak tak boleh masuk Senang Osman ni Dia tahu lah hari ni hariku kenal Hari ni hari kenal hari, ni. Hari, ni, hari kenal Dia ingat Nabi kata pesan Kalau dia nak kat tentera Lawan boleh sebab dia khalifah Dia ketua negara boleh petik jari Lawan Tapi dia kata jangan sebab aku ingat nabi pesan Jangan lawan Hari itu dia posa Dia tahu hari ni hari dia mati Sepanjang hari Baca Quran Senang Osman waktu asar lepas maya asar tengah tengah baca al-quran masyaallah senah mahammad terlelap terlelap dalam tidur tu Bernimpi jumpa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi mai nabi kata masyaallah senah mahammad dalam mimpi nabi kata pada sana usman qataluka mereka perangi kamu kau ai usman na'am ya rasulullah hasaruka mereka kepung kamu kau ai Osman Nah, ammyar Rasulullah, Nabi kata wahai Osman pilih. Sama ada aku pohon kepada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk menolong kamu dan dihancurkan orang-orang munafikin ataupun Nabi kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kamu pilih untuk berbuka puasa dengan aku. Sana Uthman dengar-dengar macam tu ya Allah. Dia pilih ya Rasulullah, aku pilih berbuka puasa dengan kamu wahai Rasulullah hmm dengar-dengar habis macam tu keadaannya Rasulullah Sanna Muhammad terjaga Sanna Uthman ya Allah aku baru jumpa Rasulullah aku berasa macam nabi masuk ke rumah aku terlubang daripada lubang itu kata dia baca Quran baca baca tiba-tiba rumah dia pecah oleh munafikin menerpa ke arah dia menikam Sanna Uthman Masyaallah Sanna Uthman darahnya merecik dekat Al-Quran yang sedang dia baca sah betul lah nabi kata dia mati dan dia mati sedang berpuasa maknanya nabi kita pesan daripada hadis tu tu Saidah Aisyah minta setiap hari minta setiap waktu minta ya Allah mati kalau aku aku sedang berpuasa nak abang apa besarnya pahala puasa jadi masa ada senah kalau kita tengok pada ja bin Abi Talib sama juga perang muktah senah Muhammad nabi kata kalau gugur Zaid lantik Jaafar bin Abi Talib. Kalau gugur Jaafar bin Abi Talib ganti Abdullah Abdul rawaha Betul. Bila gugur parlimen perang Mutah, di perang Mutah Zaid bin Harisah, lantiklah Jaafar bin Abi Talib. Jaafar ni punya hebat subhanallah. Pegang belah kanan panji-panji perang, belah kiri pedang. Dalam pepangan hebat tu, musuh ni im apa? Nak centas tangan yang pegang panji-panji. Sallallahu so, sinna Muhammad. Bila menempat satu orang tentera Rom, cantah tangan kiri. Jatuh panji-panji. Dia capai dengan tangan kanan. Mai pula seorang lagi cantas tangan kanan dia. Dia pegang memeluk panji-panji dengan saki baki lengan yang ada. Mai orang yang selesnya menikam tersungkur Jafar bin, bin Abi Talib. Nak cerita tuan-tuan? Lepas berapa untuk selesai, masalah. Doa nama Jaafar lepas lepas dihukam bukan mati serta-merta bergelut dengan mati. Doa si nama Muhammad. Waktu tu kamu amai apa? Orang amai ayat. Bagi ayat dia kata ini Saib aku berpuasa. Maknanya pahamlah. Penabik katakalah gugur Jaafar ganti dengan awalni. Mana Fahamlah hari ini aku mati. Jadi mulialah orang yang Tuhan matikan dalam bulan Ramadan. Dua tahun lepas, satu orang tua tempat saya. Dan sehingga Muhammad. Allah Akbar. Dia mati, sedang berpuasa pada hari 27 Ramadhan. Mulia sungguh Tuhan, pilih hari kat dia. Saya bila tengok orang hebat-hebat, saya pun tanya. Saya nak tahu dia amat apa. Saya rojuk kepada cucu dia. Ustaz Azizi, saat kawan saya. Wain, aman apa? Tuhan bagi mati hari yang sangat mulia macam ni. Dia kata to'wan dia Ustaz. Dia mati setelah khatam Quran seribu kali Dia mati selepas mengkhatam Quran seribu kali Habis khatam dia ada buku Dia tulis tarikh dia Habis khatam tulis tarikh dia Seribu kali khatam Quran Tuhan bagi mati selepas seribu kali khatam Quran Pada akhir 27 khatam Quran Assalamualaikum Assalamualaikum Sedangkan dia baca Quran bukan, bukan. Awalnya sangat pun, dia baca Quran dia mula pulun tu ketika umur lima puluh. Dia mati umur sembilan puluh. Sebab Maknanya dia baca Quran sagi tu juzuk. Dia baca Quran sagi tu juzuk lima belah hari ketam sekali. Sebulan dia ketam dua kali. Dia maintain, pertahankan. Dia mesti ketam Quran sebulan dua kali. Jadi kalaulah khatam Quran, doa sena Muhammad, sebulan dua kali, kelas tahun, bapa, 12 kali dua, 24 empat, kali, kelas sepuluh tahun, 240 Logiklah dia khatam Quran 1000 kali, Tuhan mulia, Allah baca jadi kalau macam tu, doa sena Muhammad, saya nak ajak mai kita buat. Umat tak ada arah, tak dan, tak sempat. Tak tahu. Bangka lihat ni tak akhir buat kita apa mana kita tahu. Ih eh, saya tengok, setiap tu saya jumpa. Orang saya kenal. Masa Allah, -sa saya nak mahmad. Esok nak bulan puasa, hari ni mati. Baru ni kita puas hari Isnin kan. Dia mati hari Ahad. Tak ada lupa Ramadhan. Dia ingat dia dan, tak sempat. Jadi Allahuakbar Ramadhan. Masa Allah, saya nak mahmad tuan-tuan tak ada masalah. Saya kena geluk, muslimat, kena geluk, semua kena gluk, kena pecuk ni. Pasal umur tak ada. Jadi, mailah kita jadikan Ramadan ni sebagai bulan kita nak kuatkan taat kita sebab kita nak masuk syurga, insya-Allah. Kita tak ada pilihan. Syurga ataupun neraka. Neraka anak guru saya masalah saya Ahmad, janganlah jadi Janganlah kita mahu neraka ni. Kita kata tak apa masuk neraka pun. Yang pentinglah masuk syurga. Jangan. Sebab neraka ni bukan tempat transit buat. Bukan. Kita nak kita ni, insya Allah satu satu saat pun, satu minit pun tak pernah menempah pengalaman jadi neraka, insya Allah. Ya tentu, mudah-mudahan insya Allah kita Tuhan layakkan untuk sampai kepada 10 malam itu akhir. Pasal apa? ada malam Lailatul Qadar insyaallah. Jadi tuan-tuan, akhia sekali masa ada senak saya nak tinggal kepada tuan-tuan ni yaitu satu usaha kebajikan yang kita semua nak kena rebut. Saya nak kena rebut, tuan-tuan nak kena rebut, yaitu aman kebajikan yang kita buat dalam bulan Ramadan insyaallah. Masyaallah senang Muhammad. Jadi wakaf di sini tuan-tuan, waqaf ni masyaallah senang Muhammad yaitu waqaf tanah Tanah tapak Darul, Darul Hadis Masya Allah S.A. Muhammad Kemudian di itulah yang kita gunakan Untuk membina menggunakan Pertama Darul Hadis yaitu Masjid Darul Hadis Insya Allah. Jadi Allah S.A. Muhammad Mudah-mudahan Tuhan kabur Tuhan terima insyaAllah Lebih-lebih lagi Tuhan Tuhan cipta kita jumpa Pada hari ini bulan Ramadhan Kemarin satu orang Telefon saya nak jumpa tak pasal jumpa pasal saya nama Muhammad. Jumpa ni saya pun tak sangka. Dia kata, "Ustaz, saya nak bagi kat ustaz ribu. Allah, ribu. Terkejut. Tengok orang tu biasa saja. Kak kerja apa? Cikgu. Suami kerja apa? Cikgu juga. Himpun duit Allah masa ada saya nama Muhammad. Bukan men Himpun duit daripada muda. Kalau satu ribu tu kata-kata masalah Kalau nak impon dunia memang boleh sangat Nak beli kebur, nak beli tanah Tapi ya Allah saya kata eh orang ni Ali surga dah pasal. tengok muka ni Memang dia ni tak, tak, tak, tak tahu tak tahu nak abang tuan -tuan, Jadi saya kata eh Kita kasih pada orang macam tu pun tak apa lah Sebab bayanglah Tuan-tuan, hak dia bakal kutip dia akhirat esok Kalau satu ribu tu Mana dia bukan derma satu ribu dia derma tu ialah sejuta. Ustaz nama Muhammad, kalau dia ikhlas lagi, Tuhan tingkat lagi, tak tahu tara mana. Cuma lepas-lepas keluar dia patah balik dia kata, "Ustaz, satu saya minta, ustaz tolong rahsia nama saya." Amboih, macam nak keluar kat mata Tolong rahsia, tolong rahsia jangan, tolong rahsia nama saya. Tuan-tuan. Jadi, mudah-mudahan insya-Allah, Tuhan kabul ibadah kita yang kita buat pada kali ini insya-Allah. Ha, itulah nak cakapnya, nak balik nak mana baliklah, nak terus baliklah balik ni nak patabang pula memacak tu lah. Ya. Wallahu subhanahu wa ala ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah. Al-Fatihah. A'uudzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa laradhdabi 'alaihim Allahumma nawwir qulubana bi hidatika Allahumma nawwir qulubana bi hidatika Allahumma nawwir qulubana kama nawata al ardo bi syamsika abada abada bi rahman rahimin Allahumma inna nas'al ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afafa fa'fana wa walidina wa limasyayikhina wal jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika rahimin rahmatik wa sallallahu salatu sebelum tu tuan. -tuan Sejil wakaf ni tuan, tuan kena angkat jual beli. Angkat dengan wakil kami ni macam Kak Salwa kan. Insyaallah. Ya jadi yang wakaf ni untuk kena angkat jual beli. Insyaallah. Senama depat wakil kami ialah Kak Salwalah insyaallah untuk apa ni menjayakan insyaallah Darul Hadis ni. Dalam Malaysia ni yang saya duduk tengok-tengok yang banyak Darul Quran. Darul Hadis tak ada lagi dalam Malaysia ni. Ini julung kali barangkali Bayangkan kita nak melahirkan orang yang hafal hadis Kita nak melahirkan insyaAllah Orang yang hafal seratus ribu hadis Bersama sanat dan matan dia sekali Jadi Allah SWT Kalau kita tak boleh untuk Allah SWT Saya nak untuk Anak kita ke cucu kita ke Kita dah menyumbang dah insyaAllah Untuk menjayakan Sebab sebab sebab, sebab sebenarnya Dia sebenarnya Quran hadis ni dia, dia adalah sama Dua-dua sumber hukum. Tapi yang dua dahulu baru Quran. Hafiz Quran. Tempat kami tu Quran pun dihapai. Hadis pun dihapai. Bayangkan tuan ulama pada masa yang akan datang. Hafiz, ha -hafiz dia menghafal hadis. Dia juga menghafal Quran. Jadi insyaAllah. Kita memberi perhatian kepada. satu kerja yang sangat penting di negara ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam